La București La sfârșitul veacului trecut Pe șoseaua prăfuită Din fața bisericii Sfânta Troiță De unde se desfac Mai multe ulicioare strâmte, Se înșiră câteva case pipernicite O cârciumă O brăgagerie O baracă de scânduri Cu cârnați uscați atârnați în cuie Și cu teancuri de pastramă Sfărăgită pe Din Dincolo de ele În fața bisericii se ridică și mai prizărită locuința lui Hagetul Dose, o casă veche, o singură fereastră. Femeile și bărbații care ascultaseră slujba bisericească se împrăștie acum care încotro, pe uricioarele pline de praf și gropi. Din mulțime se desprinde Gherghina, soția lui Matache Profirel, care poartă pe chipul ei și în îmbrăcăminte pecetea unei proaspete îmbogățiri. Sulemenită și îngăsmântată pe striț, calcă stingerită de malacovul ei larg rotat. În fața bisericii îl întâlnește pe Tudose cu care intră în vorbă. Tudose, hei, Tudose, mai bine apropietați! De la moșie zvar de 15 mii de lei! 15.000 de lei! De la malus fard 27.000 de lei! 27 de mii! Cu cei 20.000 de galbeni, ne a lui cumpărăți lipir de la o fecior de bani, un filfizon! O moșie care face de trei ori pe atâta! Vezi și pădurea! Al iar er ne pică un arendaj cu patruzeci de mii de lei. Ce noroc! Patruzeci de mii de lei, ce noroc! Dar n-ar arenda-o pentru nu știu ce în lume. No. Vărtește mi lui ca și pe celelalte, cu un ăsta... Ah, cum ce le zice, stai, stai... Ah, cu un intendant! De, și pe deasupra norșe, Nică Păunescu, da. cu nostru, de. Îl plătește bine. ce vrem, dar și face, n-am ce zici. Și în -a lui s-a întins la vorbă în biserică. Tu toți să-i aveți, nu vine? da. da. În acest moment, iese din biserică un în vârstă, proaspăt, ras, cu mustăți cănite, având pe cap un joben lucios. foarte flor la reverul Redingotei, iar ca albă se rotunjește pe pântecul lui proeminent. E matachi profirel. Viu, viu, draguță ia că O, cioră voia la în biserică! Jenică ține una care ar fi mai frumoasă zugreveala la anul! Gusi, Zor că e mai grosava vechi! Gherghina și Mataki Profirel pleacă de lângă Tudose, dispărând după zidul bisericii. Rând pe rând ies din biserică Gusi, primul epitrop, alți doi și Jenică Păunescu, grămăticul lui neamatachii Profirea. Și arta din biserică n-a contenit. Jenică Păunescu, sclivisit și pomădat, țipător îmbrăcat, ars de ambiția de a pătrunde cât mai repede în pătura suprapusă a burgheziei înavuțite, stărui mai departe în ideile lui cu privire la zugrăveala bisericii. Cuftim! Cuftim! Domnule genică, tu doase, tu doase, fă încoa să-l judecăm pe dormișor. Ce s-a întâmplat jupângusii? Acusi dumneata, domnul Păunescu... Păunescu? Ei, și s-a îmbrăcat nemțești pantalonii crapă în picioare, haina țipă în spinare, fișca în mână, freza într-o parte și din nas. Să uită cioruși ca gâsca când plouă la bătrânii noștri sfinți. Vai, vai, vai, vai, Vorbește, domnule Gusi, că vorbești frumos. Mă, de-ar fi fost nemțoică și tat totalian, n-ai fi ieșit mai cu moț. Domnule Gusi, dă-te și peste cap, nu-mi plac sfinții dumitare, Sfântul Gheorghe și Sfântul Nicolae. Auzi, auzi, George. Gheorghe! Și ce vitejește stă pe cală! Cum străpunge balaurul, parcă ucide o omidă, nici că se-ți închisește! Da capul Nicolae. Niculae! Ce mândrețe de bătrân! Necușorile, o să trăiți mult și cu daldea astea nu o să vă mai întâlniți! Ca din carte vorbește câtitorul. Da, depris! Că nu te pune cu țitorul. nu-ți plac zugravii noștri. Meșterul Enaț al meșterului Bună, Meșterul Andrei de peste Old. Meșterul Gavrilă de Fiul meșterului stănăilă, după neamul lui din Munții Naamțului. E care ți place, domnule? mă nu spune. spune domnule, că n-am să te tai. E mie îmi place tătărăș. Zugravește Sfinții ca pe mine, ca pe dumnea. Oh, da nu! Da oh, de eu sfânt! Dumneata și si sfânt! Eu cu grăsimea asta, vai de păcatele mele! Dumneata! Doamne, doamne, doamne! Pe dumneata, nici iatul nu te primește! Nu primește! De ce să nu-l primea? Sfinții neică că trăiau cu păgânii, cu fiarele, cu rugăciuni, cu rou, flămânzi și însetați cu ochii la cer, subțiri, uscați și străveziri între viață și moarte, așteptând la voia întâmplării să plece vederea de canuna lumea aceștia și să treacă la lumina bunătății celei făr de început și făr de sfârșit. Meșterul care ticluiește pe sfinț ca pe dumneata nu știe ce face, Domne, face prost și face prosti. Da, da, da, da, da, nea, de, de, de, de, ce să -s? Na, mi-am căpătat beleaua. Nu te supăra, domnule. Ce supărare, domnule, ce belea? Uite-te cu alea, zucrăveală. vorbește lamul să spargă urechile celui mai spuncat Igor. Uite cum s-agață demonii de talerul dreptilor, dar ei tot mai jos la cântar, căci o faptă bună ridică și dă peste cap doi dragi și mai bine. Nu vezi, domnule, că aceștia pe care îi vezi aici, zucrăviți, au fost buni și milostivi. Nu vezi că au fost și milostivi? Și n-au râvnit la ale altuia, și n-au zavistit, și n-au furat. Pirește, n-au n au, furat. Fierește, n -au, furat, și au câștigat. N -au, și n-au luat numele domnului în deșert. De ce să le -a? Și nu s-au pus nouă băile la puja. Rău, foarte rău au făcut. lasă să știm, niciun bântul să știm, asta nu mai Iacă și bogații nemilostiri. Eh, săraţi, cine știe câte ori a avut pe cap? Cum se duc în focul gheni? Rău, foarte rău, ce să caut acolo? Voi, saci-i spinare, deşelaţi dau. Păi se duca ducă dacă i-a muncit. Frângeţi-vă vouă, comori în cer. Și pe pământ cine poate? Frângeţi-vă vouă, comori în cer. că mai degrabă va trece funea corăbii până urechile acului, decât bogatul în împărăția cerurilor. Doamne, Doamne, mare și milostiv ești, Doamne. Toah, da, da, da. Mare sărăcie trebuie să fie în rai. Ce ai spus? Dacă intră acolo toți golanii și niciun bogătaș cum vrei să e, știi că ha -t! Și dumneata ai să treci. Mai târziu, cât mai târziu. Să măriți o fată mare, pe ne ta, pe Am să măriți, să mai treacă. Să-i un puț, să-i faci o feșteanie, să dăruiești o salbă-i cu unde te miruiești. Să dăruiască cine are. Și să pleci la hagialuc. Cu ce, mă? Cu ce, cu ce? Cu ce, cu ce? Găsești cu ce? Cu ce? Cu cu cu ce?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 Făte Hagiu, copii n-ai, cățel, n-ai purcel. M-aș duce, zău, m-aș duce, dar oare cât-o fii costând până acolo? Eu am fost la Sfântul Munte și dacă aș putea, m-aș duce și la Sfântul Mormânt. Hagiu, Hagiu a? Să fie Hagiu să <laughs> Hagiu! <laughs> Hagiu! Hagiu! <laughs> La îndemnul lui Tudos Tudose pleacă la Ierusalim. Nu în cap îndoială că și mai hotărător a fost îndemnul din partea veșnicului gând al lui Tudose de a stoarce bani cu orice primești. Iată-l acum după un an de călătorie, întors acasă, mai slab, mai deșirat ca înainte. Drumul a uscat și mai tare. În curtea lui Tudose, acum Hagiu, după drumul pe care l-a făcut la Ierusalim, se strâng rând pe rând Gherghina și Mataki Profirel, Fifica, fata lor, Poparoșca, Popa Roșca, Jenică Păunescu și Culai, nepotului Mataki Profirel, un tânăr cinstit și muncitor. Tudos se povestește peripețiile drumului. ajunge că E bine ai venit Hagiul Dose! Măi, măi, dar ce frumoase ești îmbrăcat. Costo Costă o groază de parale! E din nou, cine e aceea? Leinuța, nepoata lui Hagiul Dose. E mai mult goală, omul oh, meu. Leanu! Mai se ploia, fără rost! Aduc eu zănelile într-un șervet curat. Curat? Unul avem. Numai unu? Hey, Te-ai întors sănătoșezi. <coughs> Acum mă vezi, jupânecul? <coughs> Cam slăbuți și dușești. Să te îngrijești. am răcit la drum. Încolo? Bine, să ne ne n Să ne spui, Hagetul Dose, ce minună ai văzut acolo. Ha Hagetul Dose, fă plăcerea domnișoarei Titica. Dorința dumneavoastră ei e ordin și, ordin și ordinile se execută, nu se discută. Eh, hey, tu o să când scaune. Noi stăm și dumneavoastră să povestești. Scaune? Da, da, scaune. nu! leanu, păruți de scaune. Cum se fac? Aveam unul și ăla a rupt. Fii că-l Vă cum o fie așa. Oh, bine ai venit, hajiule, bine ai venit. Să fiu o glumă că nu ne-am văzut necușorile. Oh, ce de lume, ce de lume, Ah, și domnișoara fi mă, frumoase te-ai făcut, și cu la E mă rog! Ei, hey, tu, tu, o să începi să ne spui pe șar. Păi, <coughs> să vă spui, hey. într-o zi, nu mi-aduc aminte când ieșeam de la biserică, jupând gusi să certa cu musiu jernică pe sfinți, dumnealui i Așa-mi e felul la Iuțeală. Dumnealui la Iuțeală, nu știu de ce, nu că să plec la Hageală. Ne-ai În sfârșit, mă hotărât să plec. În loc de o pâine pe zi, voi mânca o jumătate. În loc de o ciorbă, voi mânca o ceapă și un usturoi. Usturoi? Ah, că loră! într-o joi. Cu cine ai plecat? Păi, trei din București. Un armean, un grec și cumil. Între trecurăm în Turquia, du-te, du-te, du-te, nu se mai sprăvea. dei sate, dă orașe, dă boi, dă-i vaci, și bioli. Suie munți, coboară băi, până bă, drinea. Câte zile să mă credeți că am uitat. Socotii, socotii, paralele se duceau. Trei franci calu pe zi, trei franci, trei, trei. Până la Idrinea. Până unde? un Idrinea Cucoară, un oraș turcesc. Băi, tu poți să zici așa, frățico, pe mine să mă tai aș putea. Idrinea, mamă. Ei, Cu gurița matale tale, cine să se puie? Acolo s-agăță de noi un muscal, trei greci, un schipetar. Și un ţînţar. <laughs> un la Un ţînţar cât mine de mare. Bușcador. Cu şcador. Pes, cu pesc, cu mustață? <laughs> nu mai spune că le șin. Poate că n-ai văzut bine. M-am văzut și prea văzut cu pustanele. Cu pustanele. Eluzău ca ceres cu coarne, ceres, O nație de oameni, așa se cheie între ei. Păi spune așa. Păi așa se uite, mă vezi, mă mine! om în toată firea, intrase la griș. Ei, fiți în țarul. Dar pintiri, pintiri, fi tot român. Ține-i pe glasă. ține român, macedonean. machetonean el câteodată românește. La început nu înțelegeam nimic. Mai pe urmă, pricepăitori... Și-a intrat-o în Sfânta Sofia? Da, cu Și-e mare? Mai mare ca Sfânta Troiță? oamenii spânzurați în coșuri și în tabanuri, ca niște lăstuni de-așa să mă de, de jos. De 30 de ori ca sfântă troisă, și turci, și arabi negri, și buzați, și fel de fel de dihănii se rugau. Bor, bor, bor, bor, bor, bor, Allah în Numele profetului, prorocului lor, mamă. Ui, e-s comedie, neata, mata, multe mai știe și fizică. Bietele ne Dumnezeu să le dea sănătate. Și cerșetori, cerșetori și câini și potăi și pungaș și hoțoman. Baxiș, bre, baxiș, toată ziua cu mâinile întinse și noi toată ziua cu mâinile în buzuna. Bani să ai, să duc într-o clipă, de câte ori dădeați în țarul, de câte ori. Dar ce tot ai rege de la, înveți cu nărau. Dumneata, nu e învățat cu e, <laughs> Și pe urmă? Pe urmă, lunecă, lunecă, lunecă po corabie de trei cât casa asta. Și fluiera vântul și șuiera ca un haiduc. Și marea răscolită, ridicată la civite cât omul de Marea? Marea să fi fost de cinci ori, de zece ori mai mare ca lacul tei? Ce vorbă? Mă faci de răscoare, Marea de Marmara, mă mă! Uzi dumneata, parcă ar fi fost acolo! Fii cu o să mă nebunești! Ia mai zi dată, Marea de... Marmara! Ma, Ascultă, vatache, tu poți să zici? Nici eu! Ai mai dau cu după... E, aici. și dumneata, de ce nu? Păunescu, bun băiat, de înainte, Hajiule! Noi, ca niște puriți în mijlocul lacului tăi, ci ce văzând ei, atât vedeam și noi. Cer! Apă și brai <laughs> Să te îngrijești, Hagiule Nu-i nimic, nu nimic ca oțelul Nițică cu oadajoricelui Tei înainte, dă-i Oh, Cât m-a costat și când m-a costat la mea. Și mână, mână, mână Câte zile am uitat Până am ajuns dincolo Aici iar oameni, femei, urși de tarci Capenii, negri Că nu mai ochii și li se vedeau. Do, mai încoane, ne că mi-e frică! Negri, negri, văxuiți, arămii, rămii, albăsrii, galbe, pistichii, și măgar și cămile! Niște namele cât toate zile, cu două coco și cu una, cu gâtul adus în jos, cu capul mic, ca niște picioranje, că nu se mai spreveau, că eu când le-am văzut, m-am tras în dărăt. Și-odată unara! Să-te Şi toate s-au buiat de genunchi şi s-au pus jos. Ce boiurul-n balaba şi-am încălecat, şi-n şi eu, ţin arare o casă ca o colivie, cum să Hei, să fii fost noi gro treizeci, patruzeci de inşi. Pe cămile? Da, pe cămile. Sirea cam ne-i mai moțată de alui lui Comuna. Și ceata noastră, cum e cea, doamne, cum e, cum e cea, cum e vi digo. Carabană! Așa, așa, da. S-a votărât cu fifica noastră. el a fost și ea știe, Ei, nu care care. El omul să-i sprevește, Eu o veni să după lemn sun dă înainte Hacile. de lui, înainte că ne apucă noaptea. Ajuns sărăm la Ierusalim. Mm. și ce să vezi, biserici peste biserici, cruci peste cruci, pustriți, peste pusnici, icoane, peste icoane și toate de aur și argint, cu sărmi, cu diamante, cu safirul, cu smaraldul, cu rubinul, să fi făcuți milioane și trilioane mm. și toate păcătoarele minuni și toate cu orbi, cu ciungi, cu sluții, cu muții, cu Când văzui mormântul mântuitorului nostru, a apucă o dârdaială de am tremurat toată ziulica, Când văzui bucățile de lemn sfânt din crucea pe care a fost pânzurat, picurate de sângele din coasta, din mâinile și picioarele lui, M-a apucat un parapol Și-am plâns cu lacrimi Că bum, trei zile și trei noapte de ah, destul, da. destul <laughs> Trăguță că visezi la noapte Și-l dăștepă vrea lui Tu, doce, ce fericit ești Să nu mai mori Să te auză Dumnezeu Și după ce o săptămână N-am băgat nimic în gură Mă dus în fața patriarhului Și mă împărtășit cu sfânta Cuminicătură Era ușor ca ful. Și din mâna lui primi aiazma, anafura, mirul, mătările și o bucățică pașa de mică din lemnul sfânt pe care au stat picioarele Mântuitorului. Oh, dar după ce am numărat toți banii pe care mai aveam și patriarhul mi-a pus amândouă mâinile pe creștet și cu glas tare: Naise, aios! Agiu să fii! sfânt să fii! Și calic rămâne i Bogate intor! Și am văzut cu ochii mei cu coană, făcându-se minunculem sfânt. Poleproasă, rară din creștet până pe pe atins -o, o bucățică mică, micuțică și pe unde o atingea rândurile să închideau carnea creștea și pielea să ne tezea la locul pusese mai înainte. Un pusnic de 80 de ani a mai trăit încă 10, fără să bage nimic în gura lui, nu mai mirosim lemnul sfânt. Oh, Ai văzut-o și pe asta? Minunea ta, doamne! Unui nebun i-a venit mințile la loc. Într-o tarla de grâu arsă de soare a trecut cu lemnul sfânt și a merzit, a crescut, i-a dat spicul ca vrabia și s-a ales cu trei chile la pogon. Hai, ce dus dus dumneata lemn sfânt? Da, cucoană, da, leano, dăm mi ștergarul cu gheostănelele. Iac. Aici nu numai lemn sfânt. Hagetul Dose a împărțit la fiecare lemn sfânt, tocmindu-se și luând bani buni pe el. În curte au rămas numai Leana, nepoata lui Hagetul Dose, și Culai. Lenuțo, ce cu Dau să spui și nu îndrăznesc. Și de a-și îndrăzni, n-aș ști să încep, că, că n-am umblat la școală. Vezi, acasă îmi trec multe prin minte. așa cum când ești singură și nu ne vede și nu ne aude nimeni, nu pot să încep, nu știu să încep. Acasă, acasă zic așa și pe dincolo, și pe dincoace. Lenuța ce Nimic. Bine. Vai de el de bine. Mai bine-i spune tu. Eu? Ce să spui? Poate că tu ai ști mai bine. Da. Cu cine am vorbit eu, ca să știu vorbi? Eu, când mă cobor în pivniță, mă gândesc la tine. Da. Când mă curc, mă gândesc la tine. Când iau socotelele, mă încurc, că mă gândesc la tine. Da, și... Și cum te gândești? Ah, bine, zic, dacă treptelor fi cu soț, și eu știu că sunt cu soț, atunci să știi că da, și nu prea ies cu soț și mă întristez. Și eu, când trec ața prin urechile acului, zic că de va fi așa, am să trec dintr-o dată. Și nu se întâmplă întotdeauna. Și când nu se întâmplă, zic, nici că se putea de noroc. Blenut-o, știi ce? Ce? Mi-ești dragă. Și tu mi-ești dragă. mi ai răbuit Suntem în grădina casei lui Maitaki Profirel, unde a avut loc logodna fetei lui și fica Iujenică Păunescu. Petrecinea e aproape de sfârșit. Genică Păunescu și-a văzut visul cu ochii, Zburde ca un mânz pe aleelii ornate cu lampioane venețiene din grădina bogatului său socru. Într-un colț al grădinii, pe o bancă de mesteacăn, stau de vorbă Matache Profirel, Gusi și Hagetul Dose. Pun la cale și Logodna Leanii, nepoata lui Hagetul Dose, cu culai, dar bătrânul Hagiu nici nu vrea să audă de așa ceva. Leana doar îl slujește că nimica toată, se teme să nu scape din mână. Apoi vede că trebuie să-i dea și ceva zestre. Câteva mii, nici câteva sute, O mă rog ești mașa după ea. Zestre, a, a pus ochii pe zestre, bularii, nepoțelul de vitale, cu care cumva îi crede și mi a dat că sunt bogat. Numai după ce se încredințează că nu trebuie să dea nimic, și că poate trage și de aici un profit, Hagiul încuvințează căsătoria. Aba, Tudose, de ce nu vrei tu să mărităm pe renuța cu nepotul cu la ei? iar? iar că tu ești bătrân, ce bătrân? Și de? Cine știe? Ce să știe? Ia? Ia că tu cătușești! Nu te îngrijești! Ce tușe, unde tuce! Și Ii zici zi. că nu prea merge. Zic! Abia te mai ții Abia, de ce n-ai scăpat de pele? Așa am fost eu bun și milostiv Și fata e mare. Ce mare? O să-mi pinesc hoctea nișor! Pă, parcă ai păstrat binitele de botez la toți așa de bagine. Lau părinții noștri! Aveau copii? Și ce prăgomțială, mă rog. Crede mă, tu doi se prăpădește după ea. Să-și vaze de raceria lui, să nu-mi prima aie primala. Cum să nu facă? ca de copilul lui? Și e strâns, și a e, o să-și și ceasul. Vrea să aibă și el pe cineva să-i în masă, să-i de spălat, să-i dea primelele, să-l îngrijească și. și că... De mine cine să îngrijească? Amândoi. Aveam scăpat de un stăpân și să mă bag la altul. Mă uiți, la ea și ea jinduiește. Să-și O să-i treacă ei. După ce o înțărcauă de patim asta, o să ajungă om. În dumneata patimă ceea ce e în firea lucrurilor. eh firea lucrurilor, așa am fost, așa în firea lucrurilor. Și de câte ori diavolul își băra coada și mă cu lui și băracoana și m-am bătat cu fustele lui m-am apucat de lucru. Și lucram ca un neu, păi mi se încjedeau ploapele, că am dat picioarele zop. N-am vrut să fiu robul patimilor. Tu se adică ce s-o gotești tu, că nepotul meu o să-l de mirce zestre? Ia acolo am câteva mii de lei. Ia gândește-te. M-am gândit. Măcar zece mii. Că? Nici cinci. Măcar patru. Nici două. Măcar una. Nici una. Nici o sută! De ce, mă, chinuiești la beboții de gai? Dar bine, omule, dă-i banii ei. Banii ei trezește de jupâne, ai bucat mult ceva. Uite te asta. Ea citește cu alea. Ce să citesc? zapis asta. Citește-te. <cute> păi. act de Danie. De la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, e, nu mai vezi bine. Pa, vezi, vezi, de Eu mai jos si mă atac în profirer, moșier, post negustor, Ruiesc! Dăruiesc, dăruiesc Lenuței, de ce n-ai pus leani? S-ar înțelege mai bine. Bă, de ce râdeți, mă? De ce râdeți? Să pui leani. Bine, bine, bine. bine. -ne, aici Lenuța, sine dă îndudă grânarul la trecerea în căsătorie cu nepotul meu cu lai brânduș, lei zece mii. Adică 10.000 de lei Pentru că e fată cu mine Firește -ne, ne Că mie nu mi-a dăruit Dumnezeu Decât o fată căpătuită și ea Și un nepot de soră cu laibă muncitor și domenii. Doamne, maică precisă Risipitor matache la vreme de bătrânesc Ferește, Doamne! Ei, primești? Ei, păi, eu știu, dar nu știu, nu știu ce să fac. Nu primi că te păcălești. Deci ce ziua dată batem în palmă? Și banii să ia ia, Ferește. Nu primesc un copil să se bată cu 10.000 de lei. În mână, nu? No, ar fi mai potrivit să-i primești dumneata. De ce nu? se i păstrezi eu pentru ea. Ai de fie. Fără dobândă. Și ea cu ce să ar alege? Fia, ia, să știe că sunt la mine în păstrarea mea. Zece mii. Zece mii Fie, treacă de la mine. mai, mai, mai, mai. măi. Mai, mai. Prefă zabis, și bani în păstrarea mea. Așa să scrii. Fără domândă. Și zapisul la mine, mulțumesc! Nu, asta nu! Nu te privește pe Dumnezeu! Nu, nu, nu, Să adaugi la isprăvită cu doțea la e? primirea banilor, va da și el zapis a, da. pe cum care împăstrarea lui da. 10.000 de lei a ei, bani de lui. Ce, ce, ce, ce, ce să adaugi? Să n -adaugi nimic! Nu sunt e unchiul! Nu e anipoarta! ce pur? Ăsta-și da vinde poata, nu-și o mai mări. Bine, vine, n-a da og nimic, iata Lenuță, intră și ea în lume. Iese din omenire. Care omenire? A mea, <gri> Adevărat omenire. Unde nu e decât un stăpân și ceilalți robi? Ah, voiam să ajungă și ea, stăpână Na. Eu Vaga a și ea o să ajungă oh, lua. La... Hai, hai, ai să-i spunem no, renuții. Nu, no, nu, no, întâi să prepasă abisul. mai Măi, măi, măi, măi, ce om! E iarnă. Vântul bate mânios în tereastra mică a caselui hagetului. Am urât din zână de iarnă desfârșite, își aruncă umbrele în de băcumie hagini, Mărind, parcă, și mai mult sărăcia încă reci. În zadar soba din stânga camerei Își cască vatra băduvită de foc, atât amar de vreme. Pe un pat tare de lemn, la căpătâi cu o pernă soioasă, Bolește hagetul gosem, îmberit cu o plapumă veche, numai zrență. Gândul că-i s-ar putea fura sumedinea de bani adunați prin înșelăciune și camătă, și ascunși undeva prin îzdrențele patului, îl chinuie groasne. Nu lasă pe nimeni să se apropie de patul pe care zace. Iar posta de câștig îi stăpânește tot așa de puternic licărul de viață ce a mai rămas în trupul lui topit de boală. Uite, matache, le astea sunt cu ipotecă. A lui Florea Cătrință și a lui Iordache Bormicieru, zis turbatul, amândoi negustori în piața sfatului. nu știu. lui Florea am dat trei de lei, banii mei munciți de mine, trei mii! nu glumă, și cu dobândă mic, 50 la sută. Zapisul lui Florea e de 6820 de lei, a lui turbatul de 12.436. La ăsta, Florea, oi, meni sorocul la ăsta, la alt ce vin. Să-i învăț minte să mă mai arate cu dești. Uite, de Agiu, uite, zgărd! Și ce să fac cu zapisele? Să le dai avocatului meu, ulița suratorilor numărul 17, miță. Andrei Cercelorși. să se dea scris de primire. Și să-i vânze de nu vor plăti. Și să știi. Că de fite ce zi de întârziere vor plăti câte 350 lei. Așa e în boiară. da, Dar unde sunt zabisele? Unde busei? Ce le vă voi? La mine. Adu-le, adu-le, în adu adu E și viață și moarte. Nu-te acasă, neada. Vă-mi-o fi Nu uita numele. Uh, uh, o sfârșeală. Nu ce să vin, dat. Deala, înfrigurată, stă de veche la căpătarul lui H. Tudose. Să fac niște foc. Mai-ai făcut Le mele costă! O iarnă grea! Minataboul n-a. Vântul urlă! Să ur Proenind zăpada până la fereastră. Zăpada, zăpada, măzăric. Cine a mai pomenit iarnă în decembrie? Doctor nu. Doftorii, nu. Doctor, doftorii, <laughs> vorban. Și apoi, eu nu crez în doctori. Ar ajunge măcluși după urma mea. Ciorbă de găină, nu. Da, postul Crăciunului. Fasole, nu găină. Să prins că putere. Am destule. Paznote, n-ai dormit. Ca un bustar. Te-ai sculat din pat? Domnești. Te-ai barărit pat? Ce zici, zici. Ai scos câteva cărămizi și nu mărai. Ce, nu mă Ce zici, mă unde ai? Când te-ai văzut în pat, m-am deșteptat. Când te-ai dat jos, am venit la ușă și zisei, zis ei. Poate că vrea ceva, nu a ai ascultat? Fără să vreau. Să-ți schimbi urechile nenorocito. Zică, zic că n au zis, zic că ai vizat, că ți-a zbăzut! Cine e? Eu, Claire. Unchiul profilel mi-a zis să văzi... pe Leana. Nu, no. să vezi ce mai faci. Ca o să vină și dumnealor cu câte ceva. E, cu câte ceva? Păi să fi trimis prin tine. Ar fi sosit mai degrabă. Iar ar fi putut să vii și mâine și mâine când mai târziu. Una, două, trei... Tre Unde -a, a Ce tu, Ce Ui, stiu? Pai, stiu că mă bără așa și se făcea că păzeam patru oi galbene ca aur. Şi-a patra se retecise. ce m aș fi făcut eu dacă n aș fi găsit-o? o are? e Pisica, nene. I-a trecut coada? cu a puiții, crescuse în coada de un I-am retezat-o cu barbă. Pân' să intre pe ușă să toată tot împathațiile, tot bolnavio. Nici-i că tu, se cuanul, și mă ține coșul Adu-mi Adumâne tu, dos. Cam rece, mm. mă băiete să-ți facă focul. Păi, dar Ați venit afară, mm. eu ne dușesc de Și ne a cu coanul cu malacovul. Te ia vânturile pe dedesubt. Da, Iar n-apoi pe-al mai strâng. Arita, să uite să vezi, să vezi ce am păsut malacov, o fustă de lână bleu, alta tot de lână vărgată, o barcă serizul, o, o valgă dișină putrenă, o fusturiță de percal cu, brădării, faine, cu place de faine, cu-i placenea lui, pantalonaș, cămășuță și ciorap, broșul lucrați în cârlice, până aici de lungi. <laughs> Sunt malacov de tăria, că pădea supra numai de ochi lumii. <laughs> ia că tu dosenei că ce-ți am adus. Un halat." Pleu închis cu roșu, cu șnur și cu ciucul după gustul meu." Să-l văz." Pidanul de... Adu să-l văz." Ei, nu mai văz ochelarii mei. S-au stricat geamul." De 16 ani tot cu ei și pe ploaie și pe ei, ei, Mulțumim de halat. Vă mulțumesc." Și ce să fac cu el?" Să-l îmbraci." Aia ar fi păcat." Pune-l în ladă. E să ți ține cald. În ladă? fi să-mi ție cald, îmi ține el și de-acolo. Pe nu, nu-mi ține nici pe mine. Să-l punem în ladă. Ah, și tot cu fața aia de scurteică. veche, veche când lumea. Ia și cu mine suntem aceiași, ne potrivim de minune. Că tu se cu Juniu. Neata, mata, eu de cum a slăvit, ca o umbră, să-l sufli de grămadă. Sunt 30 de ani de când am cumpărat, se aduce aminte jupâne. Ia jupâne, care jupâne, boierul? Care boier, jupânul? O, oh, fie că o sus mai ești. Mata, muclă-s, maică, săran, clăca, sărac. N-a fost boier nici în cei dinaintea lui, Nu o să fie boier nici în coborătorii lui. Ascultă-mă, cu coana pune mă să-i zic stăpâne și cu dragă inima i zic. Dar să nu-mi limba să limba-gură jupânului să-i zic boierul și dumitare Jon Jepra. Cu Gherghina am apucat, cu Gherghina am săbor. De unde? d i fost. Și dumneata, ca omul bornav. Ești boier jupâne, spune. Nu ești batale, boier, spune. E, boier... O da, vaci. A, păi, nu, nu mai stau. Dacă și ne-a nu, ha, nu. Mi s-au picerele, îmi vine ametiană, ne băta isterica. Da, țineți-l, îmi am Da, nu pot, omule, nu pot. Pă. A, păi, dacă nici profilel, familia profilel, n nu mai fi boier, om cu dare de mână de când îl știu eu, a, păi, să știi că nu mai sunt boier pe lume și pace, să ne vedem sănătoși ca Să da, Dumnezeu, cu coana gherghino. Coana ghergina? Cu coana Ghergino? Oh, Nu, rămâi nene nu-i de mine, nu? Trântește ușa, că nu i-am vidare. Tudose! Tudose! Și nu e nici pocă, mare A -a. ne moare neîmpărteșit. Mă luă cu so. Doamne, Doamne! Plec să-i primi preotul. Dacă n-ar fi lumea așa de tângă, aș mai trăi. Da, nu? Știe Dumnezeu ce face. Pe cine aș mai împrumuta? Cine e? Eu sunt nerecul ăsta. Și cine mai e? Ei, cine să fie? Cine mai e? Mamă. Eu, nene. Ioana. sora dumii Tu! Am venit. De ce ai venit? Am auzit. Ce-ai auzit? Că sunt bornav? Da. Nu, sunt bine. Mâine ies. Mă duc la și de azi în trei săptămâni, e ale ani. și am să joc. Cioclii! Să mă iert frate, de supărarea ce ți-am făcut-o. Știi, atunci. Hăl de sus! Eu nu! Iartă-mă că-mi ești frate și ești creștin! Mai târziu acum pot. Să nu fie prea târziu! Prea târziu! De ce? Nu care cum v Eșevară! Iartă-mă, Dumnezeu, să-ți ierte păcatul. Eș! Oh, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face. Hadiu-l! Cine mă strigă? Eu sunt tată o mai departe de lângă pat. Și ce vrei? E de tată, poate este mai ușurez. Și cu ce să mă ușurez? Suntem singuri, nu ne aude nimeni. N-ai vrea să-mi spui? E, să mă spomedesc. un păcat, vreo greșeală, ca omul. un păcat. Nici o greșeală, n-am furat, nu m-am împătat, n-am înșelat și n-am să mormă. mă! dai, Bine, Bine. Da, da. ia aici! Dar ce sunt alea? Sunt Botin, greștin ești, să <coughs> primești asta cu minică? Ia-le, părinte, și pușcuie aici! Vine eu la sfinția ta. N-are ce gota sfinția ta la mine, să nu fie prea târziu. Prea târziu? ia și te -o... Plec, taică, plec. Și să vii când te chem mai eu. Ei, ce intre așa ca o vijelie, hă? Uite, ți-am adus o ciorhuliță să o mănânci cu ochii și... Da, da, bine. Întâi, cu sorul. Și pormă de da gurii 10 bani vinu Scump! Cinci bani sara de lămâie, 5 bani un sfert de pâine... Oh! Să mă aduci în sapă de lemn! 80 de bani o liță pe-așa de mare și grasă, grasă! De deci ce ai luat-o așa de mare și așa de gras? 80 de bani! Se vede că găina asta se franci, nu boane! Un franc o masă de împărat! Am vine să mă strâng de gând! Aduc cu sur. 10? 10 și 75. Da. Noi. 6, 10, oh. Nu este, nu iese! 10, 70. Nu ai pierdut? Nu, no, nu, no, n-ai pierdut! Caută de bine! În, în buzunar, în sân! Nu, nu, că i-am adus în mână! A, a, a, Așa. Oh, bine că dă du, Dumnezeu. A, da. Ha. Iese fum din ciorbă și nu mai steli. Nu mănânci? Da. Ce poftă de copil. Ce poftă de bătrâni Sarbe, sarbe soarde, soarde să prinzi putere. Așa. E... E sărat. Un pic de sare am pus. O de lemn. Asta e conglită. Am frecat-o cu și în fiecare E coclită zic. Nu uite altă limbă! Ah, simt. Ah. Simt pe beregate. O cucla la acră și se și un miros de sperit. Ah. Ia-o și pui și cu ea! Nu vezi! Nu vezi că-mi sunt viață. Ah. Domnul vrea să mă fure Și nu vreau să mă ias Am slăbit Și ce cald sunar Dar da și ret și tot. Nu pot să trec Așteaptă-mă Nu mai răsuflă mai caldă, săracu, că nu s-a spucionat. ce sunt doare regii. Tu ești, Leano, trage -se vor la uși. Se făcea că mergeam pe un drum tăiat într-un mal. Încotro mă uitam aur, bani. Pietre scumpe, avuții, atunci trecupă deasupra supra bogățiilor o ființă de șirat. Fiecare pas al ei suna oase și -a galbe, și pe spate avea o coasă, și coasa era de aur. O, de pe zi, și -o rup bucăți. Uită-te! Uită-te, nu sunt tăiat! Nu, nene, nu! Mă doare! Uită-te bine! M-am uitat! Și nu sunt... Se... Ce bine pare, am biruit. Acum pot să o adihnesc. Ah, cum e? Rău, nene, Ca geraticul, ca și Ci... nu m-ard. Ci... cine e acolo? Eu ce se m-a nu te ea, eu cu leana. Și Ci... să-i stoarcă părte milă, nici o parată ierti, ce știu eu ade, cu așa un Tu Mama, mama, vin să tu două. i-am mai dat ochi, să mă arășească ce de bani? Ce de bani? Cum a trăit, așa și murit?